September 2022. Utanför en kiosk i Södertälje har polisen satt upp en kamera. Nu följer de hur en av falangerna i Södertälje-nätverket planerar sin business. Insatsen kallas Apostlarna. Lärjungar som följer i mästarens fotspår om man kallar det så. Flera personer i insatsen kommer också att bli inblandade i våldsspiralen hösten 2022. Där flera mord skapar stor oro i stan. Föräldrar som inte låter sina barn vara ute på kvällarna. Eh, Av för vad som kan hända. Petri Krim den här veckan om apostlarna, den hemliga kameran och morden i Södertälje. Tälje. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Jag bor här 45 år, men det är inte samma färut. Färut, jag jobbar natten och sådär, jag går jag är inte rätt. Ni är jag rätt. Det har inte varit många ute längre. Det är ju det, är ju det som är nackdelen. Så alla håller sig för. I ja, det var många boende i stadsdelarna Ronna och Saltskog i Tälje som var rädda och oroliga under hösten 2022. Under året så mördades totalt sju personer i gängkonflikten mellan Ronna och Saltskog. och Det är två falanger som är sprungna ur Södertälje-nätverket. Vi på Peter Krim berättar om läget i stan under tiden när det var som mest spänt under förra hösten. Polisen inledde en särskild händelse och fick förstärkning från hela landet men ändå fortsatte skjutningarna. Och vid ett av morden så var polisen bara 30 sekunder bort. Och idag så ska vi återvända till Södertälje för att se vad som har hänt sedan den här blodiga hösten. För trots flera gripanden och resurser från hela landet så har ingen åtalats misstänkt för att ha utfört något av de här här sju morden i konflikten 2022 i Södra Tälje. I ett av fallen väntas däremot åtal snart. Och Vi kommer fokusera på Ronnafalangen och deras narkotikaförsäljning som polisen spanat på under Operation Apostlarna. Just nu så är 11 personer från Ronnafalangen i rättegång misstänkta för synnerligen grova narkotikabrott som ett resultat av den. Och den här Spanien i Operation Apostlarna är en insats som ger en unik inblick i hur det kan gå till när en kriminell gruppering planerar sin verksamhet och fördelar roller sinsemellan. Samtal filmas och spelas in under en månads tid mellan ledare, springpojkar och barn faktiskt som motiveras till att leva ett kriminellt liv. Och det är också mitt under operation postlarna som en av ledarna i Ronna Falangen blir skjuten. Och det är efter den skjutningen som den blodiga våldsspiralen i Södertälje startar hösten 2022. När man startar ett ärende så bör man ha någonting att benämna det, en etiarnummer. Och eh, försöka hitta någonting som eh, låter eh, lämpligt men också har någon form av betydelse som man förstår vad det handlar om. Det här är Rickard Holt som är spaningsledare inom Södertälje polisen. Det är sommar 2022 när han och hans kollegor ska sätta ett namn på sin kommande insats. I det här fallet så blev det egentligen att vi identifierat ett antal personer som tidigare varit på en utförarnivå men kommit upp och följt i sina äldre ledares fotspår. Och därav namnet apostlarna egentligen. Lärjungar som följer i mästarens fotspår om man kallar det så. Det Holts menar att de här killarna har varit en del av Södertälje-nätverket sedan lång tid tillbaka och med åren medan många tongivande inom nätverket avkännat fängelsestraff för grova brott som för till exempel dubbelmordet på spelklubben Oasen sommaren 2010 som 18 personer dömdes för inblandning i så har flera av de här yngre killarna försökt utmana de äldre. Och polisen har under den senaste tiden kunnat se att det bildats grupperingar från det gamla Södertälje-nätverket som nu är i konflikt med varandra. Till exempel Ronna och Saltskog. Och under sommaren 2022 så misstänker polisen att killarna, som polisen kallar för Ronna-falangen, ägnar sig åt omfattande narkotikahantering i Södertälje. Och det är då som insatsen postlarna inleds. Enligt polisen finns det två nyckelpersoner i Ronna Falangens narkotikahantering. Spaningsledaren Richard Hols kallar dem för huvudmannen och organisatören. Båda nekar till brott ska vi säga och är inte dömda än i det här målet. Den misstänkte huvudmannen är 28 år och en tydlig ledare i grupperingen. Han är den som, enligt polisen, både organiserar och sätter reglerna för narkotikaaffärerna. Vår uppfattning och det som vi menar att utredningen visar också det är ju att huvudmannen han har kontakter till andra kriminella nätverk som sysslar just med storskalig införsel och narkotikahandel. Och att det är det mönster man ser generellt också i andra utredningar, att huvudmän de beslutar och bestämmer kring själva Affärerna, logistiken, betalning och sen finns det andra som får organisera och verkställa de här uppgörelserna. Huvudmannen är häktad i sin utevaro och inte åtalad i det här fallet. Han är nämligen misstänkt för ett grovt brott i ett annat europeiskt land och det ska vi återkomma till. Den misstänkta organisatören är 23 år och enligt polisen är hans roll att distribuera narkotikan som kommer till Sverige och dela upp den för vidare försäljning. Han åtalas bland annat för att ha förmedlat kontakter, förvarat narkotika och koordinerat transporter till olika delar av landet. De eh, tar in stora mängder narkotika från utlandet och eh, sen distribuerar det och säljer det. På gatorna både i Södertälje men också andra delar av Stockholms län och Mälardalen. var hypotesen som sen också visade sig till stor delar stämma. Både organisatören och huvudmannen bedöms alltså vara högt upp i ronnafalangen. En gruppering som samarbetar med andra kriminella grupperingar. Och ett av dem är Rävens nätverk Foxtrot, säger Richard Holtz. Vi har i alla fall kunnat se i utredningen att vi tror att personer som står väldigt nära den kurdiska även eh, har direkt dialog med organisatören. Eh, och det talar ju väldigt starkt för att banden mellan de här kriminella nätverken är på en man ska kalla leda- till ledanivå. Det är den 15 augusti 2022 som polisen drar igång Operation Apostlarna. De börjar bland annat avlyssna telefoner och tio dagar senare åker huvudmannen ner till den spanska solkusten. Huvudmannen tar sig till Spanien och där vi också har samarbete och biträde av spansk polis. Man dokumenterar hans vistelse där nere och... Det ser den visa sig att det sker också något möte där nere som vi menar är sannolikt en narkotikauppgörelse. Hemma i Sverige så ser polisen att de misstänkta försöker undvika att använda telefoner och meddelande De har istället kontakt genom fysiska möten och ska man ha det ja, då behöver man ju fysiska mötesplatser också. Ja, och polisen märker att personer ur Ronna Falangen ofta hänger utanför en kiosk. Och man bestämmer sig för att sätta upp en kamera där för att kunna se vilka som rör sig där och vad de säger. Och det här är något som ska bli helt avgörande i den här utredningen. Bland annat så dokumenteras ju samtal som förs mellan de misstänkta. Bland annat en händelse när organisatören talar med andra misstänkta ärendet om en narkotikaleverans som inkommer man pratar i slangspråk då om eh, preparat eh, cannabis och kokain som eh, har ankommit och att man ska ta upp bokningar och explicit trycker ut att man ska inte ta det här över telefonen Ja, som till exempel när den misstänkta huvudmannen är tillbaka från Spanien. Då dyker han upp där på polisens kamera utanför kiosken. Man ser till exempel när han har ett samtal med en anhörig. Och den anhöriga säger att han har hört att huvudmannen har varit i Spanien och beställt hundra kilo. Och den anhöriga säger också att huvudmannen ska vara försiktig och inte säga något över telefon. Men sen är det också samtal som har eh, dokumenteras där eh, egentligen huvudmannen instruerar unga eh, nätverkskopplade individer och ja, egentligen barn liksom, i hur man eh, lever det kriminella livet hur, hur man lyckas och liksom, tjäna pengar på det här han eh, instruerar andra yngre underhuggare i liksom, hur mycket procentsats man ska ta från de som säljer och de som bara transporterar eller hanterar narkotika vad, hur mycket ersättning de ska vara för det så att bilden det har ju blivit utifrån det att det här är en form av inskrivande företag eh, fast på en svart marknad där våld är det maktmedel man har flera av de här mötena utanför kiosken tas upp i förundersökningen. Ofta träffas några grupperingar grupperingen där på kvällarna. Huvudmannen har ibland diskussioner med flera unga killar om hur man bör förhålla sig till det här livet, alltså det kriminella livet då. Att deras föräldrar till slut kommer att acceptera deras livsstil och sluta chata på dem. Huvudmannen säger att man kan lyckas om man är målmedveten och jobbar hårt och att man inte ska slösa med sina pengar. Han förklarar också hur man ska hantera sina egna bäcknare. Ja, man ser en misstänkt huvudmannen prata med unga killar och så om vad de har gjort under dagen. Och polisens bild är att han coachar de unga utförarna. Rickard Holtz är väldigt nöjd med att de satte upp kameran vid just den här kiosken och det som de får ut därifrån. Ja, men man vet ju aldrig innan liksom. Och när man träffar på en sån här... Man lyckas komma in rätt i miljön som man liksom dokumenterar det som man faktiskt har en uppfattning om sker. Då blir det lite grann som att man hittar den heliga gralen. Liksom. Eller så här, och nu är vi någonting på spåren. Den hemliga övervakningen fortsätter under hela september 2022. Polisen kan också höra hur den misstänkta organisatören ger instruktioner om att ligga lågt när poliserna insatser i området. Det är också organisatören som säger att man inte ska prata i telefon överhuvudtaget. Och enligt utredningen så verkar det som att organisatören har fått instruktioner från någon annan, ännu högre upp i hierarkin, att förmedla till andra i gruppen om hur viktigt det är att följa de här reglerna. Polisen får också in information om olika leveranser av narkotika, de får namn och de får helt andra uppgifter också. I det här skedet så rullar alltså insatsen apostlarna på för polisen men även om man har bra koll på hur snacket går utanför kiosken så har de inte beslagtagit någon narkotika eller hittat något lager. Men samtidigt som övervakningen av ronna falangen pågår så håller läget i den kriminella miljön i Södertälje på att förändras. Och en kort bakgrund här som kan vara bra med sig innan vi går vidare är att sen början av 2022 så pågår en konflikt mellan Ronna och en annan gruppering i Södertälje. där med sin bas i stadsdelen Saltskog, fem kilometer från Ronna. Som vi varit inne på så är de här två grupperna sprungna ur Södertälje-nätverket från början och man kan alltså säga att det är två olika grenar av samma nätverk. Men exakt vad det är som gör att de hamnar i konflikt med varandra det vet inte polisen Rickard Holts, Men han tror att det precis som i många andra konflikter handlar om just narkotikemarknader, men också om händ. Tre mord misstänks har skett i den här konflikten under första halvåret 2022. Jag tror att man från att konflikten legat eh, vilande sedan våren eh, 2022 och att man har egentligen sökt tillfällen att hitta möjligheter att komma åt varandra- men i slutet av september så skjuts Ronna Falangens misstänkta organisatör i ryggen. Han är då i det rivaliserande området Saltskog. Varför han är där, ja, det vet inte polisen. Och förlutna kulor går också in i en lokal där ett disko för barn pågår och det är rent tur att ingen annan kommer till skada. Och när polisen kommer till platsen så hittar de ingen skadad person där. Organisatören har nämligen redan blivit körd till sjukhus. Min uppfattning är att det med stor sannolikhet varit ett bakhåll att man velat komma åt och döda organisatören för att man vill slå ut en viktig spelare från andra laget. Det tror jag har varit liksom målet för dem. Det här ska också bli början på en blodig höst i Södertälje och anledningen till att det är just nu som en våldsspiral startar tror Rickard Holtz har att göra med att organisatören överlever skjutningen. De tidigare morden eh, som skett under våren präglades i ganska stor utsträckning av noggrannhet, planering, att man valde och kartlagt sin måltavla. Och eh, Vi har inte heller kunnat liksom, klara upp de brotten och vi tror inte heller att eh, det varit lätt för nätverken att göra det. Men i det här fallet så har man brustit i sin plan och eh, misslyckats och där också lämnat eh, väldigt mycket öppet för hämnd och möjligheten att... Liksom, förstå för vem som ligger bakom där. Så det tror vi är liksom anledningen till att det eskalera så snabbt där. Man är väldigt klar på det klara med vem som är på andra sidan av den här lite kalla kriget om man ska kalla det. förstår då att mordförsöket sannolikt kommer att leda till hämndaktioner. Man kommer inte acceptera att en ledargestalt blir skjuten på det här sättet utan respons. Och det är ju också det som vi menar händer sedan Att det är direkt en en väldigt våldsam våldsspiral som inleds som snabbt rullar neråt, om man säger. Det var en fredag och vi blev tillfrågade om vi kunde vara i skania rinken Fredagskvällen den 30 september är fältassistenten Hanna Selig i skania rinken så det Tälje och Djurgården möts i Hockey svenska. Det var ändå tuffa tag i matchen. Hände lite saker där på läktarna. Eh, och sen under periodpausen då fick vi till oss eh, att det var en skjutning i Sötälje. Så att, eh, då åkte vi iväg och eh, fick reda på att det var i närheten av en fritidsgård och eh, vi ringde och försökte få tag på de som jobbade där eh, men vi fick inte det så vi åkte förbi för att kolla. Det är en 19-årig kille som har skjutits till döds utanför en förskola och fritidsgård i Ronna. När Hanna Sällik kommer dit har polisen spärrat av platsen. Media och personer som har sina bilar innanför avspärringarna är också där. Hanna Sällik och hans kollega åker vidare ganska snabbt eftersom det där och då inte finns något direkt som de kan göra. De åker förbi sitt kontor och sen till andra platser i stan. Och när polisen Richard Holtz får höra om skjutningen så blir han inte förvånad. Det gör ju att vi drar direkta samband och liksom att det här har, är en respons på skjutningen av organisatören bara några dagar innan. Vi får ett antal personer misstänkta där som vi också ser har starka band till den narkotikahandel som vi utreder i Operation Apostlen. Polisens teori är att 19-åringen haft kopplingar till Saltskogsfalangen och de ser mordet som en hämnd för mordförsöket på organisatören i Romna falangen. Fyra personer grips och häktas tidigt misstänkta för inblandning i mordet och några av dem har också hållts kunnat se på spaningsfilmerna i insatsen postlarna. När polisen gör en husransakan i en av de misstänktas lägenhet, ja, då hittar de också ett par nycklar som kommer att spela en avgörande roll för postlarna insatsen längre. Fram. Dagen efter mordet på 19-åringen jobbar fältaren Hanna Selik i området Brunsäng. Han och andra ska ta emot folk som behöver stöd. Tyvärr så var det inte så många som kom den kvällen. så vi satt mest. Det var lite ungdomar som var där och det var mer att prata om skjutningar och, och vad det som händer och det är lite oro. Samma dag har polisen fått förstärkning i Ronna, men trots sex patruller i området och en drönare i luften så blir en 41-årig man skjuten via mensinmack. Det är den andra dödsskjutningen på två dagar, men i det här fallet tror inte polisen att mannen var måltavla för skjutningen. Och på fritidsgården i Brunsäng så sprids nyheten om skjutningen i Ronna, den andra på två dagar alltså. Det går ju mycket tankar inom inombords. Det, vad är det här är det som hände med Södertälje? För vi hade ändå varit förskonade ganska länge nu från skjutningar i Södertälje Och så plötsligt två skjutningar på två dagar. Vid sextiden på kvällen den 5 oktober är en man på väg hem från jobbet när han stannar vid ett övergångsställe. En tolk översätter under rättegången. Det var en svart moped sittande på den fanns det två personer med svarta kläder och allt. Personen som satt bakom den som körde hade en automatvapen med De två killarna på mopeden kör in på en innergård i Saltskog där från syn på två andra killar som är 16 och 19 och som har varit och köpt snacks på en bensinmack. Under rättegången så berättar 16-åringen att han precis skulle svänga in på gården när han hörde mopeden komma i full fart. Men efter det så minns han inte så mycket. En boende i området berättar för Studio 1 att han sitter i vardagsrummet med sin systers barn när han hör flera smällar och går för att kolla vad det är som händer. Då hör man världens smattrande längre in och sen ser man två stycken åka iväg med en väspa. Så, ja, så ser man folk längst bort springa fram och tillbaka och då förstår man att ja, det är någon som har blivit skjuten. Två personer sitter på mopeden och den som sitter bak avlossar 22 skott med automatvapen. 16-åringen träffas av sju av skotten och under rättegången Berättar han att han låg vid ett träd, att han skrek men att han inte kunde se något. 19-åringen blir också träffad. Han dör av skadorna och det här är den tredje dödsskjutningen på två veckor i södra Tälje. Polisen ser det som en hämnd för tidigare skjutningar som dels kan riktas mot personer men också mot ett område i sig. För precis som vid dödsskjutningen av den 41-årige mannen i Ronna så är polis och åklagare inte helt säkra på att tonåringarna var måltavlor för skjutningen i Saltskog. Och två killar som misstänks tillhöra Ronna Falangen grips och häktas misstänkta för inblandning i mordet. En av dem är också aktuell i insatsen Apostlarna. Man vet vad man ska säga, liksom vad det som händer? Min fina Sötälje som jag uppväxt i, som var så trygg. Hanna Selig har jobbat som fältare i fem år, men det som händer här under hösten 2022 i hans stad har han aldrig varit med om. Det skjuts i och på tider där vanliga människor är ute och rör på sig, där det inte finns någon konsekvens, tänk på vilka är det som drabbas av allt det här. För det är alltid någon som kommer drabbas av en skjutning. Just tiderna skrämmer väldigt många vanliga människor att röra sig ute eller vara ute ens. Framförallt är det föräldrarnas oro som Hanna Selig och de andra fältarna märker av under den här tiden. Man försöker att inte smitta barnen med den här oron och istället så försöker man göra roliga saker tillsammans. Fältarnas roll under vinterhalvåret i Södertälje skiljer sig från tidigare. Både när det kommer till deras arbetsuppgifter men också deras arbetskläder. Det vi fick till oss var att vi skulle inte gå så mycket till fots. Utan åka runt i våra fältbuss som är, syns tydlig. Och skulle vi gå då skulle vi ta på oss eh, reflexfästar som syntes tydligt eh, i mörker. Och eh, vi skulle uppehålla oss mycket på fritidsgårdar och skolor. Vi mötte upp eh, barnen på morgonen, följde med dem till skolan eh, som ett litet tåg. Och mötte upp dem vid skolavslut och följde med dem hem också. Och det för trygga områdena för att det var många oroliga föräldrar eh, som inte eh, som vågade skicka sina barn till skolan. Innan året är slut ska ytterligare en kille mördas i konflikten. Gemensam för flera av skjutningarna är att dåden sker tidigt på kvällarna och på allmänna platser där både vuxna och barn vistas. Och det här får tydliga konsekvenser säger fältaren Hanna Sellick. För tre år sedan då var det mer ungdomar ute på kvällarna, rörde sig, spelade fotboll på fotbollsplan eller hängde på fritidsgården. Och det vi ser nu så är det så fort det blir mörkt ute, föräldrar som inte låter sina barn vara ute på kvällarna av rädsla för vad som kan hända. Och det har vi märkt genom att det är lugnt på kvällarna och väldigt mycket besökstapp på fritidsgårdarna. Gärningsmännen drar sig inte heller för att skjuta trots att många poliser patrullerar områdena, spaningsledaren Richard Holtz. Trots en, en mycket hög polisiär närvaro, både ute på gatan och åtgärder som vidtas hela tiden, så ändå försöker man och sen lyckas också komma åt och skjuta personer med kopplingar till andra sidan i konflikten. Eh, och det har vi fler exempel på där poliser har varit 30 sekunder från brottsplatsen och fram är väldigt fort och börjar vårda skjutna personer. Vilket är ja, jag skulle säga att jag har inte mött på det tidigare Den saknar nästan motstycke i landet sen tidigare att man är så motiverad. När en av de misstänkta för mordet på 19-åringen i Ronna greps hittade polisen som vi berättade tidigare alltså ett par nycklar. Och de här nycklarna får stor betydelse för Operation Apostlarna. Vi leds till en lägenhet i centrala Södertälje där det visar sig vara en form av narkotikaförpacknings- och hanteringscentral om man ska kalla det så. Och det narkotikabeslaget det är ju till stora delar det som sen åtalet vilar på tillsammans med knäckta krypterade chattar bland annat. Lägenheten är nästan helt tom på möbler. Det finns bara en soffa och ett bord. Men här finns något annat. I klädkammaren så står en röd verkstadspress och det... Är ett vanligt verktyg i kriminella miljöer för att pressa ut kakor av portionerad narkotika. I badrummet där står en resväska och den har nästan 10 kilo cannabis i sig och i en kylväska finns det 1 kilo kokain. Totalt så hittar polisen drygt ett och ett halvt kilo kokain i den här lägenheten. Polisen tar narkotikan i beslag och byter ut den mot rekvisita som ska likna narkotikan helt enkelt. De riggar kameraövervakning i lägenheten och börjar telefonavlyssna mannen som är folkbokförd på adressen. Vi förstår ju att det här är ju ganska mycket pengar, ganska mycket värden för ronna falangen och nätverket att liksom, ja, bli av med. Så att man är sannolikt och motiverad att hämta dem vid en tidpunkt även om man är liksom distraherad av eh, det våld som pågår just nu. Ett par veckor senare i mitten av oktober 2022 så ser spanare hur två av de misstänkta går upp i lägenheten. Det är släkt och de lyser med en ficklampa när de rör sig mellan rummen. När de går ut i badrummet så får en av dem ett telefonsamtal och det hörs en mansröst som säger gå ut, gå ut. De två killarna springer ut från lägenheten och grannar berättar att de hör knackningar på dörrarna som om någon vill ta sig in. Insatsstyrkarna då tar sig in i trapphuset och griper de två killarna. Rickard Holtz igen. Och Det här kulminerar ju i att de är två personer som tar sig in i lägenheten för att, som vi menar, hämta narkotikan. Varpå de frihetsberövas. Och därifrån ser vi sen att det tycks vara så att... Organisatören och huvudmannen eh, ganska kort därefter eh, lämnar Södertälje. Ronna Falangens misstänkta organisatör han grips i Malmö i början av december. Han nekar till brott och han är en av nu totalt 11 personer som är åtalade misstänkta för synnerligen grova narkotikabrott i Operation Apostlarna. Den rättegången pågår just nu i en av säkerhetssalarna i Stockholms tingsrätt. Åklagaren menar att den misstänkte organisatören syns på filmerna utanför schosken och är delaktig i samtalen om hur narkotikaförsäljningen ska hanteras. Organisatören har inte hört sen under rättegången men hans advokat Peter Dahlqvist säger till oss att man kan fråga sig om det ens är hans klient som syns på filmerna. Den misstänkte huvudmannen han greps i slutet av november i Portugals huvudstad Lissabon. Han är inte åtalad än och är inte heller med under rättegången som pågår nu men han är häktad i sin ute och misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott för sin roll i apostlarna. Vi har varit i kontakt med hur mannens advokat som säger att de inte har några kommentarer att lämna. När den misstänkta organisatören i Ronna-falangen sköts i ryggen så blev det alltså starten för den blodiga hösten 2022 i Södertälje. Och under hela året så skedde alltså totalt sju dödsskjutningar i Södertälje som är kopplade till konflikten mellan Ronna och Saltskog enligt polisen. Och än är det ingen som dömts för något av de här sju morden. Och att mordutredningar tar tid som ett år till exempel, det är inte konstigt i sig. Men det som sticker ut här är att det bara är i en av de sju mordutredningarna från 2022 som det finns frihetsberövade misstänkta för själva mordet. Det gäller dödsskjutningen av den 41-årige mannen i Ronna, det som misstänks vara en felskjutning. Där sitter flera personer som polisen kopplat till Saltskogsfalangen häktade misstänkta för inblandning i mordet. Nej, men det, det känns ju inte bra att det är på det viset såklart. Spaningsledaren Rickard Holtz igen. Eh, och man får hoppas att eh, det kommer in eh, ny bevisning in till de här ärendena som gör att man kan möjligt kunna driva dem vidare. Det kan handla allt om liksom ganska, i andra fall, starka tekniska bevis i form av DNA eller fingeravtryck som binder liksom personer till det direkta... Föremål som på brottsplatsen eller att man har varit väldigt nära brottsplatsen i tiden. Liksom. Men att det i sig inte är för eh, för dom eller för fortsatt frihetsberövande i slutändan när man inte kan få mer. Eh, och det är ju eh, besvärande att det inte går att hitta tillräckligt med bevisning men det är också en verklighet som vi i länge behöver förhålla oss till. Och när det kommer till de andra sex morden så är alltså ingen misstänkt varken häktad, åtalad eller dömd för att ha varit den som skjutit. Två unga killar åtalades i för sig för medhjälp till mord för skjutningen på innegården i Saltskog. Men de friades och en av dem har synts flera gånger i filmerna utanför kiosken under insatsen postlarna. Och i det fallet är åklagaren Mikael Karlsson än idag inte säker på att tonåringarna som sköts faktiskt var måltavlor för den skjutningen. Vi på Peter Krim har varit i kontakt med förundersökningsledarna som haft morden i Södertälje 2022 på sina bord. Tre av utredningarna har skickats tillbaka från åklagare till polis och det är för att man inte har någon skäl i misstänkt. Åklagaren Mikael Karlsson är också förundersökningsledare i ett mord i stadsdelen Blombacka från juni 2022. För det mordet så var två personer tidigt anhållna skärligen misstänkta för mordet, men de häktades aldrig. Sedan dess har ingen varit misstänkt. Men Mikael Karlsson menar att det finns saker kvar att göra i utredningen. Förundersökningen pågår fortfarande och det är en del åtgärder som kvarstår– att det finns fortfarande saker att göra som kan täckas förändra läget. Både mordutredningen från juni 2022 och när det kommer till mordet i Saltskog där det blev friande domar för två personer är öppna förundersökningar. Mikael Karlsson har en förhoppning om att information från telefoner i andra utredningar kan göra att han kommer vidare i de två utredningarna. Dels kan det finnas kommunikation som vi ännu inte har kunnat ta del av. Det är inte ovanligt att det dyker upp information exempelvis i telefoner i andra utredningar som gör att man, man kommer framåt i en, i en utredning. Och sen är det också så i min uppfattning att det är personer som, som har kännedom om de här händelserna som inte berättar om dem. Det kan tänka sig att det kan tillkomma information från, från olika håll. Richard Holt, han är däremot nöjd med narkotikaåtalet i Apostlarna-insatsen- även om han hade hoppats på att de hade kunnat komma ännu längre- om inte våldsspiralen hade brutit ut i Tälje under hösten. Nu är läget lugnare, enligt honom. Vi menar ju att konflikten lever fortsatt idag- men eh, att den är ju betydligt mindre intensiv i nuläget än vad den var för ett år sedan- och även i år har det varit skjutningar och sprängningar i Södertälje. Däremot har det som Richard Holt säger inte hänt lika mycket i konflikten mellan Ronna och Saltskog som under 2022. I alla fall vad som märks utåt. Vi vet ju situationer där det har varit väldigt konkret. Där man tydligt kunnat se hur ena sidan i konflikten kartlägger motståndare och beväpnar sig och tar sig till en plats och maskerar sig och där vi kunnat avbryta vad vi menar är föreliggande skjutning och sannolikt ett mord då. Och det har varit väldigt tydligt konkret. Och det har ju skett i åtminstone ett, en handfull tillfällen att vi kunde ha varit med på det sättet att förhindra. Men sen finns det ju mera Eh, indirekta indikationer på att vi förhindrat där vi kunnat se att polisiär närvaro eller våra frihetsberövanden har eh, avbrutit deras påbörjade mordplaner bland annat genom eh, telefoner som töms. Richard Holt säger alltså att polisen förhindrat ett stort antal grova våldsbrott i flera fall rena mordplaner. Sanningen ligger nog närmare egentligen att det här var eh, planerade mord som avbryts. Så att det var ja, ett dussin tal upp till 15 sådana här händelser sammantaget ska jag säga att vi nog kunnat göra och det är ju långt fler än antal mord som faktiskt varit så att sen hur många gånger de har försökt utan att vi har varit med och de har misslyckats det vet vi inte Fältaren Hanna Sellik tycker inte att läget är lika spänt i Södertälje längre. Han tycker också att samarbetet mellan kommun, polis och civilsamhälle har blivit tajtare och att man hjälps åt för att göra Södertälje tryggt. Däremot så märker han ständigt att barn rekryteras in i gängen. Från 11-12 års åldern skulle jag säga. För vi ser ju just att vi ser dem, att de rör sig i den åldern att de rör sig i miljöer som inte är bra för dem. Där kriminella rör sig. Där det sker drog. Eh, narkotikahandel. Vi kan inte tvinga någon att prata med oss men vi försöker hela tiden nå fram till dem. Eh, når vi inte då försöker vi. vi våra kollegor eh, jobbar också med det. Då, då kan de ta den biten där de kontaktar vårdnadshavare och eh, Uppmärksamma på att ja, era barn är i, i riskzoner där det kan hända, där det kan gå ut för, för dem. Ja, många blev skakade av det som hände i stan förra året och snart kommer en ny höst med mörka kvällar. Hanna Selic har bott i stan i princip hela sitt liv och kommer själv inte låta oron över nya skjutningar ta över hans känslor för Södertälje. Det här händer ju överallt i Sverige, det är inte bara i Södertälje e och... E jag känner mig trygg här, så jag har inte ens funderat på att flytta härifrån eller lämna staden. Eh, för det har man ju hört bland många, ja oh, men nu ska vi flytta ut härifrån, vi kan inte, eh, vi kan inte bo kvar i Sötälje. Men eh, jag tycker liksom, nej, det här är min stad, jag ska jobba för att det ska bli bättre för eh, i framtiden för våra ungdomar. Där barn växer upp, då ska de få ett tryggare hotell som vi hade det innan. Jag har lyssnat på p Krim om insatsen postlarna, den hemliga kameran och morden i Södertälje. Producent var Jenny Hellström, reporter var Loa Nyqvist-Sjöld och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.